Четверта. Найкраще було б його отруїти. дати з'їсти щось або підсипати, запропонував гладкий хіпі. У Петі Дупи, пригадав я, була ампулка ціаніду калію, а в суботу, між іншим, в одинадцятих класів випускний. Федя хоч і був на два роки старший за нас, проте вчився щойно в десятому. Перевели в одинадцятий. Я пам'ятаю, як Петя випробував ту штуку на своїх морських свинках і витратив усю, нагадав хіпі. Тут заговорила дзвінка, яка до цього дивилась у сторону міста, можливо, вишукуючи очима постаті, що потаки крадуться у наш бік. «Субота. Ми повинні зробити то в цю суботу. Випускний збігається з днем молоді. Ви ж самі чули, прийдуть чувачки з кривої люфи, буде ливко-дурко, в місті стане дуже гамірно, а нам тільки того і треба. Ну, якщо ми дійсно будемо то робити?» Вона запитально глянула на нас. «Та? Субота?» Мало часу, скептично промовив хіпі. Він боявся, я знав, але також відчував, що він не відступить. Він також мав досить. Усі вже мали досить. Тиждень, навіть менше, але після випускного знову таке саме безлюддя як ми, по-твоєму, замочимо його, не привертаючи уваги. У маленькому місті перший хуліган на цілі мідні буки, що зник безвісти, приверне увагу кожного. Гладкий хіпі мовчав, покусаючи верхню губу. Нарешті сказав. В мене є пістоль, ще від тата, Макаров, якщо не плутаю, з одним повним магазином. Ну, добре, сказала дзвінка. Припустімо, взяли ми і кропнули його тим пестіком. Вистріл почують це раз, а тіло де подінемо? Знайдуть два, кулю віддадуть на аналіз три, а? Ну, можна його якось заманити за місто, там узяти під конвої, відвезти в гори, там і кропнути. Як ти сказала, запропонував я. «Старий, де тіло подінемо? І куля, як ми з нею будемо поводитись?» Хіпі, та й ми з дзвінкою були переконані, що по кулі вичислити нас буде простіше, ніж два пальці обіцяти. Коли вияснять, що стріляли не з зброї якогось міліціонера, почнуть перевіряти цивільних. Мама, за його словами, знала про пестик, і вона довго не приходила б до тями, якби мінти прийшли до них на хату і сказали, що куля, очевидь, належить пістолету системи Макарова. А може, коли він нап'ється на випускному? заговорила дзвінка. Скажімо, я заманю його до річки, десь на глибоке місце. Він би міг спіткнутися. Не без нашої помочі, звичайно. Ну, звичайно, споткнувся, впав лицем на камінь, а може, вдарився головою об щось. Нахлептався води, ну і сталося неминуче. Цікаво, чи експерти вміють відрізняти, вдаряються жертви головами об камінь, чи то камені б'ють жертв по голові? Струс мозку. П'яний. Ми змогли б налити в нього ще водяри. П'яні. П'яних часто виловлюють мертвим з річок чи озер. Ненадійно, небезпечно і малоефективно. Серьоно що кидатись під колеса авто в центрі. Автомобілі в центрі та й взагалі в мідних буках проїжджали рідше, ніж на вулицях збирався натовп. Гаразд, сказав я. Уявімо собі, що ми вже замочили його. Конкретно, так що пряма дорога в морк. І нехай інших слідів, окрім тих, що на тілі, ми не залишили. Де подінимо тіло? Можна затягнути високо в гори, щоб його з'їли вовки». Хіпі, такого не буває!» Резонно заперечила дзвінка. «Найвірніший спосіб – це закопати у безлюдному місці. Може, на цвинтарі? Ніхто б не звернув уваги на свіжу могилу, крім як трунаря. І менти би там не шукали. А це вже щось та й значить?» «Так, колеги...» Якщо ми вже вирішили замочити його, треба приготуватися до зустрічі з органами. І я побачив, як зблід хіппі. А спалити? Міську, можливо таке спалити, а? Майже неможливо. Треба, щоб у мідний бука був якийсь крематорій або якась теплостанція на вугіллі, щоб мали куди тіло запхати. Сране тіло, де його подіти. Слухайте, а може, може, закатрупити його, розрізати, ну, розчлінувати на кавалки? Спакувати в наплечники і поїхати електричку десь дуже далеко, а там викинути на якомусь смітнику. Слухай, ти змогла би таке зробити? Розпиляти його і всі такі діла? До біса, ми не якісь там садисти. Ми, ми просто хочемо замочити одного мерзотника, який вже всіх задовбав. Я права? Ми не винні, як ягнята. Я просто кажу, що нам після того треба ще буде жити, жити з тим. Я не хочу збожеволіти від спогадів того як я відпилюю Федіну голову кухонною пилкою до костей. А можна його просто-напросто прирізати, наприклад, розбитою пляшкою. Зробити все в рукавичках, щоб все скидалось на п'яну бійку. А нас навіть не буде до чого прив'язати. Хріна з два, ми його приріжемо. Він же здоровий, як бугай. О, Михасіку, а пам'ятаєш про болото? Ну, яке я тобі показувала тоді. Я кивнув головою. Якщо йти по дорозі, якою ми з дзвінкою мандрували то десь на 15-й хвилині у бік збігає стежина. Веде вона оглиб лісу, а там розгалужується. Одна дорога веде до велетенського мурашника, а інша у величезне багновище. Воно також огороджене і ззовні нагадує милу оку-галявинку зі сочистою травицею. Однак під тонкою кіркою прошитого травою ґрунту підступно каламуть болота. Повідають, колись там утопилася ціла корова. Люди туди не лазять, бо знають, чим це загрожує а тим довкола багна для туристів і худоби. «Ти Хіпі знаєш, бра?» «Так ось, припустимо, ми його замочили. У випускну ніч беремо його і лопату, і ще щось важке, і кидаємо тіло в болото. Рискалями перед тим трішки розпушимо то місце, щоб добре пішов. Ну і його засосе, чи засмокче. Чи... І все, квітка. Ніхто в життю не здогадається шукати його в тій баюрі. «Що скажете?» Ми з Хіпі обмінялися поглядами. «Ідея досить таки непогана» бо якщо все зайде справді далеко і почнуться серйозні пошуки тіла, то жоден аквалангіст туди не полізе. Принаймні, ми на те уповали. А його точно затягне. Ну, не буде такого, що ми з міськом кинемо його на середину болота. З рельсою на шиї, а він там залишиться лежати. Це тягне полюбе. Була злива, воно розкисло. Там певна вода навіть через траву проступає. «Послухайте», – перебив їх я, – бо саме в голову сяйнула непогана думка. Звісно, за умови, що у такому ділі бувають хороші думки. Ми зачекаємо, коли Федя вже буде достатньо бухим. Котрись із нас заманює його в ліс. Там б'ємо важким чимось по голові. Він падає без свідомості і опритомнює аж на дні болота. З тим важким чимось на шиї. Ну як вам? А якщо вдаримо недостатньо сильно? Або занадто сильно і замочимо завчасу? А нам хіба є різниця? Однаково він уже мертвий. Нє, Михасю. Заманюємо за місто. Самого. То дуже важливо. О, чуєте? А може відразу заманимо його в болото? Хіпі, Федя тим більше, будучи бухим, не побіжить так далеко. Він махне рукою. Запала тиша. Кожен розмірковував над власним варіантом, вдосконалюючи всілякі щегули. Наші тіні згорнулися маленьким чорним котиками біля наших ніг. З довгими пухнастими хвостиками Що тягнулися вздовж тіл Тіло Ми вже маємо куди його подіти І я був упевнений, що це спрацює Знову заговорила дзвінка Повільно, підбираючи точні слова Перевіряючи напевне у голові Чи не суперечить її твердження одне одному Хтось заманює бухого Федю до лісу Де нікого немає Там вискакує решта Один із пістолетом, інший із золянтою. Поки перше тримає його на прицілі, решта змотує його руки, заліплює рота. Тоді відконвойовуємо його до болота, заліплюємо носа і замотуємо ноги. Ви двоє кидаєте його на середину полянки, тонкий шар землі під вагою тіла тріскає, і Федя йде на дно без усіляких зайвих тягарів. Але мерці переважно спливають. Ну, добре, почіпуємо йому на груди кавалок арматури, окей? Він лежить собі на дні, а до нас ніхто не домахується. Мені стало, направду, лячно. Думаю, гладкому хіппі та й дзвінці теж. Від власних слів. Мабуть, саме тоді ми дійсно усвідомили, що заміряємось зробити. Але, холера мене вже так трафило все те лайно, яке я відчував на собі, відколи запізнав Федю. Що єдиною реакцією у відповідь на страх стало бажання, якнайшвидше, то зробити. Просто, щоб відчути, як це, замочити свого найлютішого ворога. Замочити, вийти сухим і забути, що таке гівно, як Федя колись таптало Божу землю Галицьку. Ну, блін. Тихо видавив із себе гладкий хіппі. Ми, Федя, ми зробимо то. І воно залишиться тільки в нашому колі, між нами і Федією. Чи отак просто стати вбивцею? Не знаю, чи так уже й просто. Але ми ставали. Отак. Ми вчилися, як ними стати. І слід сказати, ми були ретельними, старанними учнями. Федя змусив нас. Кінець четвертої глави.